Hallå där, stå på tåg där, köpa blåbär. Äntligen får vi väl säga. Jäklar mm. vad det inte har gått vår väg riktigt. Ja nej, då, vi har haft lite otur skulle man kunna säga mm. e, faktiskt. E, vet egentligen inte vad som hände men <clears throat> e, förra veckan e, berodde det på sjukdom. Veckan mm. innan det kommer jag inte ens ihåg. Ja, du jag hade jag planer. Att... Ja, jag hade bokat in mig på fel dag så att säga. Och så hade jag egentligen tänkt att eh, kan vi köra på fredag istället för två veckor sedan. Men så följde jag bort. Det blev lite för komplicerat att få till. Mm. Eh, och ja, må så vara då. Ja, vi har ju vanliga jobb. Alltså ibland eh, klickar inte tidsmässigt. Och eh, sen tänker man, ja, men sjuk, man kanske kan ta en Alvedon och spela in en då. Mm. Eh, ja, det, det kan man göra det, det stora problemet var att Jag hade ingen röst överhuvudtaget Från torsdag till söndag <laughs> Fan, vad hemskt. Jag pep ja. bara när jag försökte prata Och ju mer jag tog i Desto lägre var volymen mm. Ja eh, så, så, så kan det ju vara ibland Tyvärr Så jag, jag är lättad över att jag har Fått tillbaka min röst och så mycket som jag har tappat rösten Någon gång har blivit förkyld eh, Som det här året jag, jag har blivit sjuk Kanske fyra gånger Det eh, mm. var väl covid Och sen så var, blev jag sjuk en sväng i somras Och sen var det väl I september och så nu då Tack och lov Kortvarig förkylning men jag var riktigt jävla risig eh, Torsdag, fredag förra veckan Och lördag var också jävla risig Men jag brukar inte tappa rösten så fort det är, Man får ju sån lite whiskyröst som så Sofine kallas när man har varit förkyld ibland. Men jag har ju mm. verkligen tappat rösten totalt. Ja oh, fy fan. Nej men det, det är aldrig roligt. Men alltså, det är ju lite den tiden just nu också. Kan jag väl känna att ja. det, blir, det blir vad det blir ibland. Um, ja. Det, är... men, ja, det har vi ju nämnt flera gånger i podden Att vi försöker spela in varje vecka Och ja. ibland går det inte Vi har ingen kontrakt eller Någonting sånt, vi gör det här ideellt Kan man säga mm. Eller att eh, det är ett förlustprojekt och så, och så kan man väl för att Vi lägger pengar på det. Att, att det att en vecka hit och dit Har fallit bort ibland eh, Det har ju hänt, men två veckor Det var nog jävligt länge sedan Ja, det känns inte bra Att det blev så Nej, eh, absolut inte. Man vill ju naturligtvis, eh, dels för att det är jävligt roligt att spela in och dels mm. för att man känner att man, man, även om vi kanske inte är en av Sveriges största poddar så har man ändå ett ansvar mot de som faktiskt lyssnar. Ja, det är ju det. Men eh, ja det, det är vår privata tid, det handlar om. Mm. Så kan det vara. Vi lever inte på det här och vi har i, kanske inte några större ambitioner på det heller naturligtvis. Nej, det, det är rätt gott som det är Vi låter allting få vara helt gratis Helt enkelt Absolut Vilket innebär också att om Låt ponera att det är någon podd Som skulle vilja referera till någonting Vi har sagt i den här podden Och vill använda ett ljudklipp Så är det så himla enkelt Att man bara eh, skickar ett meddelande Via Facebook Hej, får vi använda ett litet klipp från det här avsnittet Och så kan du och jag bara säga Ja, det går bra Mm, så är det Så det, det är hyfsat royalty free Det är väl mer bara så, så sett mm. Och eh, då innebär det också Att vi spelar in på vår fritid Och eh, i den mån vi kan Ja, så är det <laughs> Så är det Det ligger till yes. Och den här detaljen kommer vi väl Säga nästa gång som det blir ett uppehåll Men det kanske är några som lyssnar För första gången den här gången Jag har ju ingen aning om det Nej, det kan man ju aldrig veta förstås. Men ja, vi får se. <laughs> ja. Vi får se. Så men hur har de här veckorna varit då? Ja, alltså nu är det ju så här att eh, det pågår ju faktiskt en eh, VM-turnering för herrar just nu i, mm. i fotboll. Och även om fotboll är mitt Tillsammans med musik, hårdrock, tv-spel och film, ett av mina absolut största intressen, så har jag väl känt att det här har inte varit ett VM som man kan njuta av fullt ut. Jag vet att det, det, det går i Qatar um, och Qatar står för saker som jag känner att jag inte riktigt kan stå bakom um, och så och de har mutat sig till den här turneringen. Um, och så vill jag passa på att säga nu då ifall det är någon som lyssnar att uh, jag tyckte att det var lika bedrövligt att det gick i Ryssland och jag tycker att det finns problem med att USA kommer ha VM nästa gång uh, men man kan ha två tankar i skallen samtidigt tycker jag jag kan tycka att det är fel att Ryssland hade det jag kan tycka att det är fel att Katar har det nu och jag kan tycka att det är på sätt och vis fel att USA, med tanke på vad de har ställt till med ibland, får det nästa gång. Men det har känts som den här riktiga magin som jag brukar känna mm. när det är VM, den har inte funnits där. Jag har inte brytt mig om att jag har missat vissa matcher på grund av arbete och så vidare, utan jag har bara känt, nej. Så tyvärr så har jag väl känt att jag har inte fitt. Hittat den där riktiga glädjen Även om jag har tittat väldigt mycket Vilken Vilket rolig Freudian slip Du gjorde Alltså vad sa jag ja, Du sa hitta med F i början Istället för H Ja, okej okay. <laughs> Ja det är sånt som händer Men som sagt vad det är, alltså, Man känner ju Jag ska inte säga att jag känner en sorg Men det känns väl tråkigt När ett av dina största intressen Inte ger dig den glädjen Som det brukar göra Uh, och naturligtvis det går mitt i vintern, det är inte det här man har inte ledigt, man träffar inte polar ute och tar en öl och så vidare så det är, det är många saker som liksom har ställt till det den här gången men framförallt att uh, jag tycker att det är fel att det spelas i Qatar och jag tycker att FIFA har betett sig på ett helt bedrövligt sätt med sina uttalanden den senaste månaden mm. men... men ändå så har, så har jag ändå valt att titta när jag har varit, haft möjligheten. Vilket har lett till då att. Jag har inte spelat så mycket. Jag har inte tittat på så mycket film. Som jag brukar göra. Um, så det blir ju ett litet dilemma här nu. Vad har jag gjort den senaste tiden? Jo jag har förstås tittat på mycket fotboll. Men. Jag upptäckte också en sak på ett internetforum och nu kommer jag att spoila den här filmen. Jag vet att Emil inte bryr sig för fem öre, men om det finns någon där ute som verkligen bryr sig om Johan Falk-filmerna. och kan du vill väl inte ha, göra. Det kan och inte väl. vill ha den sista filmen i den här filmserien spoilad så får ni väl... Nej, spola klart. inte. Det här får ni bara tugga i er. Nej, men alltså, det är så här Jag kommer ihåg, jag såg den här filmen Som heter Johan Falk Slutet, och för mig är det Helt uppenbart Vad de gör i slutet av den här filmen Och det är att Johan Falk fejkar Sin egen död med hjälp av Ja Seth Rudell, Jävligt bra namn på en kriminell för övrigt Ja, alltså, som Jacky Arklöv För mig finns det Liksom inte, det går inte ens Att diskutera det är klart att det är så. Men så upptäckte jag på Moviesign att det pågår en diskussion. Hur slutade den här filmen egentligen? Och när jag hade läst det här att folk diskuterar. Ja ah, men det fattar ni väl att Zetrudel uh, han sköt ju både Johan och ryssen. Jag bara, men nej det gjorde han ju inte. Han räddade ju Johan. Det är där det hela grejen går ut på. Mm. Men det, alltså, det är en lång diskussion i det här forumet. Och att folk, jag har sagt det förut om den senaste James Bond-filmen till exempel, att jag tror aldrig jag har brytt mig så mycket om varken en sak eller en annan människa som de här människorna bryr sig om slutet i Johan Falk-serien. Alltså att en filmserie kan betyda så oerhört mycket för människor och att de kan engagera sig på ett sådant fantastiskt sätt det är både imponerande och lite skrämmande. Och dessutom så är det en person som länkar, ja ah, men här är regissören. Här säger han hur det slutar. Och det känner jag ändå. När regissören säger, så här är det. Punkt, slut. Nu kan det sluta diskutera. Och folk inte köper det ändå, utan vet du, det blir konstruktion. Han tror han är något. Och så vidare. Star För Wars. folk är så Jo, tack. Folk är så uppe i det här snacket att, att det var nästan, jag var ju tvungen att se det här slutet. Finns det någonting som att man kan göra en annan tolkning? Och jag känner verkligen att nej, det gör det ju inte. Hur kan man inte fatta hur den här filmen slutar? Det är för mig en gåta. Så det har jag ägnat lite tid åt de senaste två veckorna då. Det är kul att du ändå har tagit dig i den tiden att göra det. Nej men alltså du vet. Men det är bara, bara så här, Jag blev bara så fascinerad av hela grejen. Mm. Men ni fattar väl. Alltså det är bara, bara så här, för mig en, en sån oerhört stor gåta. Hur det här ens kan vara en diskussion. Och sen vet du hur det funkar på internet. Att, uh, att jag kan väl köpa att någon. Om en filmserie liksom visar så här, det är lite tolkningsföreträde vi, vi har den här filmen Inception till exempel där hela grejen är att det ska skapa en diskussion om slutet, det är mm. inte helt klart man kan ha sin teori och det känns helt rimligt att den finns där och någon annan kan ha en helt annan teori och man kan tycka att ja, den är också rimlig det är det här som är grejen men det finns inte i den här filmserien tycker jag, utan det är ganska tydligt med vad regissören vill göra och vanusförfattaren vill göra. Men eh, allting går ju att diskutera idag. Och eh, det irriterar ju människor något så fruktansvärt när någon har en annan åsikt. Så det, det var ju... Jag vet att du har sagt någon gång när vi har suttit i ett lunchrum och bara lyssnat på kollegor när de diskuterar något. Att du ska plocka fram popcornen. Det var nästan så att jag tänkte slänga in i mikron här och bara... Jag scrollar inte mer i den här diskussionen nu innan mina popcorn är klara. Sen fortsätter jag. <laughs> Vad kul ja. att jag har sagt så. Det har jag glömt, men det låter mycket äh. väl som en sångare jag skulle kunna säga. Ja, det är liksom så här. Det är, det är en snudd på aggressiv diskussion i ett personalrum. Och jag säger inte ett ord utan bara titta fram och tillbaka som om jag ser en jävla tennismatch. Och du sitter och flinar ditt karaktäristiska småflin så där, som bara du kan få till. Och så får vi lite ögonkontakt och så säger du. Sunderar på om jag skulle ha lite popcorn. Och så liksom tittar alla på dig. Drar ingen notis om det och sen fortsätter den här aggressiva diskussionen. Som är på typnivån. Hur ska man göra när man scannar för att det ska bli så bra som möjligt? Det är typ på den nivån som en mm. kan vara. Ja, så är det. Det är kul det att flika samma, in med kommentarer. Det blir kommentarer. lite samma grej här. Vad sa du? Det är kul att flika in med kommentarer. <laughs> ja, jo. Särskilt när de som är mest aktiva i diskussionen man själv inte är en del av blir jävligt irriterande Man inte tar sig för att ens kommentera. det. Älskar Mm. Men sen, eh, okej, okay, ett sidospår, men jag har ibland eh, i vissa läger inte om det är nästan hotfull stämning, men jag kan ändå tycka att det är lite roligt när det blir, du vet, halvdålig stämning. Mm. Det kan jag ja. finna mycket underhållning i. Ja, det är klart att du kan. Mm. Till exempel att jag drar ett AS-dåligt skämt i klassrummet och så blir det jättetyst. Men då får jag också all uppmärksamhet. Men det kan jag tycka att jag kan finna det underhållande. Mm. Ja, men det låter ju spännande. Ja. Att folk ändå tar sig den tiden, den energin. Mm. Sen ska jag säga så här också. Jag har också sett på. Den svenska filmen som heter Thriller. En grym film. Um, kan låta lite banalt. Men jag råkade då slubbla en artikel över den. Uh, med Tarantino. Där han har sagt att framförallt till Kill Bill. Så var han väldigt influerad av den här filmen. Så jag såg till och se den. Um, det är den här. Kan man kalla det för något. Alltså, jag kan verkligen köpa. Om man känner att. Den här typen av filmer vill jag verkligen inte se. För jag tycker inte att man ska göra nöje av det här. Men det är en så kallad. Svensk Rape and Revenge film. Från 1973. Uh, och är man inte intresserad av det. Att man tycker man ska inte göra underhållning Och ha Nej, uh, Jag köper det. Men uh, i och med den här. Uh, Tarantino kommentaren. Så var jag, kände jag. Jag ser den ändå. Mm. Uh, om jag tycker att. Den var bra. Nej. Men jag kan tänka mig att hade man sett den här 1973 då hade den varit sjukt provocerande och mm. den tanken kan jag ändå finna ganska underhållande på något märkligt sätt. Mm. Men den här kan jag nästan tänka mig att prata om väldigt mycket mer än bara en sån här inledning. För skulle jag nästan tycka att det var lite kul om du såg den faktiskt. Så att okay. vi kan så att vi kan prata om det här i något form av tema med kanske film som vill provocera eller mm. något sånt. Mm. Så jag vill inte säga mer än så, men att det, det fanns någonting i den mm. ändå, även om den inte är speciellt bra. Nej men absolut Sen har jag ju väldigt eh, svårt för den typen av exploatering Och det är inget politiskt statement överhuvudtaget Utan nej, nej, jag blir absolut. bara så fruktansvärt illa berörd Av den typen av scener mm. jag, kan, jag kan se liksom lämläsning Och eh, liksom såna här äckliga grejer eh, mm. Men just sexuellt våld Mår jag jättedåligt av när jag ser på film eh, Men eh, ja, jag ska ge den ett försök eh, Gör det Uh, och är det så att uh, du skulle kunna tänka dig att se uh, en, den här typen av film så rekommenderar jag annars som jag pratat om i podden tidigare vet jag filmen som heter Revenge uh, det är ju något så ovanligt som en film på det temat med faktiskt en uh, kvinnlig regissör um, den gjorde vissa saker väldigt annorlunda och det är en genuint bra film faktiskt. Mm. Även om den också berör ett ämne som är jävligt vidrigt så gör den det på ett väldigt annorlunda sätt tycker jag. Den man ska ju inte ducka starkt. för obekväma grejer naturligtvis. Nej, nej. Det, men, Sen är ju frågan om syftet där. Uh, ja. Uh, och det är intressant att du säger just det för i den här uh, Revenge så tycker man väl att om det är i vissa av de här Rape and Revenge-filmerna känns att det är bara underhållning mm. så tycker jag... Eller vad sa jag nu? Sa jag fel nu? Ingen aning. Jag menar... så, här, i, Jag tar det från början för att det ska bli rätt. I vissa av de här gamla Rape and Revenge-filmerna så märker man att den är bara gjord för att publiken ska bli underhållen. Mm. I Revenge från 2017... Så är ju den inte underhållning på samma sätt utan det vrider sig verkligen i magen. Förstår du hur jag menar då? Mm. Ja, um, Så so den tycker jag om du inte pallar den andra eller tycker att den genren är väldigt obehaglig i överlag så se Revenge för den gör en helt annan grej av det. Okej. Okay. Ja. Yes. Oh, um, är vi eller hade du något mer du vill prata om vad du har sett och gjort? Jag kände att jag avbröt dig lite faktiskt. Nej, absolut inte. Jag avbryter ju för fan dig hela tiden och tar över ett helt avsnitt. Så det var väl bra att du fick en syl i vädret nu. <laughs> eftersom jag aldrig lär mig att hålla käften när jag borde göra det. Uh, nej, jag har spelat många spel har jag gjort. Men jag kommer bara säga ett. För att... Uh, jävlar vad jag blev positivt överraskad. Eh, Dragon Ball vet väl de flesta som har lyssnat på den här podden är någonting jag tycker om väldigt mycket. Mm. Jag har läst mangan flera gånger. Eh, sett det som tecknad serie. I alla fall första Dragon Ball eh, där Son Goku är barn. Har jag sett en gång faktiskt. Jag har den på DVD. Jag borde se om den. Eh, det kommer jag väl göra så småningom. Och sen... Eh heter väl bara Dragon Ball hela vägen men TV-serierna är uppdelade så när han är vuxen så heter det Dragon Ball Z. Eh, en serie jag gillar men den har verkligen inte alls samma skärm som Dragon Ball. Mm. inte i närheten. Men den är jävligt underhållande och kul att se. Den har väl den har sina styrkor om man ska säga även om man kan bli trött på det. Och det är ju den här serier som jag tänkte att ah, man kanske skulle kolla på Dragon Ball Z för sist jag kollade på den var det tidigt 2000-tal och så kollade man på amerikansk cartoon networkifierad version av det. <laughs> okej. Okay. Och eh, jag vet att jag tyckte det var helt okej okay i början tills jag började kolla på andra anime med japansk tal och insåg att fan vad det passar bättre för den här vad ska man säga, konstformen. Och okay. eh, kollade lite Dragon Ball Z på japanska och tänkte att, men det här är ju mycket bättre. Och de var osensurerade dessutom. Mm -hmm. eh, för de har ju döpt om en massa karaktärer eller de har ändrat lite namn på saker som är totalt meningslöst. Och så känns det som att hela livsfilosofin kring huvudkaraktären har ändrats till någon form av rättspatos som får den att vilja kräkas lite grann. <laughs> Okej. Okay. Ja, men så här, jag måste rädda alla oskyldiga. Och nej, jag vill inte döda honom för att det, det, är, o, det, det är moraliskt fel. Och så här, fast i den japanska jag vill inte döda honom för att jag får slåss mot honom igen. För det var roligt. Mm. Kanske så är den amerikanska också till viss del. Men det är också mycket... Jag vet inte. Det, nej, det kändes inte bra. Um, så har det ju kommit en hel jävla uppsjö med eh, tv-spel baserat på Dragon Ball Z framför allt. Första Dragon Ball borde få mer känner jag eftersom det är roligare men det kanske är min uppfattning. Men då är det främst mm. fighting-spel från, alltså från Nintendo 8-bit hela vägen fram till eh, idag skulle jag säga. Får jag flicka in med en liten fråga eh, om eh, Dragon Ball där. Mm. Vad fan är, är det Goku han heter? Ja. Ja. Uh, han har en svans va? Ja. Mm. Uh, jag har egentligen två frågor. Alltså, jag har försökt att läsa på lite vid ett tillfälle. Men förstår väl inte hela grejen. Men finns det någon grej i den här storyn? Har han aldrig sett en tjej? Eller är det någon som det... Ja det är ju i början på Dragon Ball när han träffar uh. Bulma. Aha, okej. Okay. Och han blir jätteschockad över att hon inte har någonst... pillesnopp. Aha, för jag försökte läsa på någon sån här ja, biography, eller vad mm. man ska kalla det, och tappa bort mig rätt snabbt, kan man väl säga. Mm. Um, och sen är min andra fråga, eh, lider den här karaktären lite av någon sån här Superman-grej, att han är för stark? Så att det egentligen aldrig blir spännande. Alltså är det lite den grejen också? För jag har ju sett en del videor så här, ja, Superman versus Goku. Vem mm. skulle vinna? Ja, men, och så är det en sida som tänker att, ja men Superman, han har det här. Och så är det en andra som säger att Goku skulle pissa på Superman och så vidare. Så är det mm. en sån här oändlig diskussion återigen. Um, men är det lite det dilemmat med honom också, trots allt? Nej, inte på samma sätt. Superman är... Är ju alltid as-stark typ. Mm. Men eh, Son Goku är en sån karaktär som hela tiden tränar och blir starkare hela tiden. Mm -hmm. Intressant. Men, har att, jag äh, ja. men, men att hans styrka inte eh, når någon gräns. Han blir bara starkare och starkare hela tiden i mer han tränar. Ja, ah, okej. Okay. Och eh, det är väl också det som är grejen med Dragon Ball Z. Att i början så är de starka och så möter de en storskurk som är mycket starkare och bara, åh nej, hur ska vi göra? Ja, men vi tränar i tre år och så tränar de tills de blir superstarka, dänger storskurken, alltid frid och fröjd. Sen kommer en ny storskur storskurk som är starkare än vad de är och så tränar de och sen så är de starkare storskurken. Alltså hela tiden och låser upp någon typ av superförmåga som super Saiyajin eller vad det nu mm. kan vara för någonting sånt där. Det är det som jag tycker blir lite det är Tråkigt med Dragon Ball Z Så han får han att funka på ett sätt ändå Men Istället för att kolla på den Tecknade tv serien mangan har ju läst Flera gånger, eh, men jag skulle vilja Titta på det, så köpte jag Faktiskt spelet Dragon Ball Z Kakarot på okay. Steam, det var ju en sån mm. Black Friday Resor kostade bara 150 spänn Då tänkte jag att, ja Varför inte, jag tyckte jättemycket Om Dragon Ball Z Budokai När det kom till Gamecube Framförallt Och sen har jag väl kört dem där till Super Nintendo också Och alla de här spelen Dragon Ball Z är ju baserade på Mangan eller animen Vad man nu vill mm. Så det är alltid samma story Fast man hittar alltid ett nytt sätt att spela det på Ja, okej okay. mm. Och då är det oftast ett fighting-spel Eftersom det är det hela serien går ut på ja. eh, Men Dragon Ball Z Kakarot Är open world med okay. Inte helt 100% Zelda Breath of the Wild Open World utan Det är ju att du väljer olika platser på en karta Men de platserna har en väldigt stor karta som du kan utforska mm. Och så är det mer som ett rollspel I att du har, du har huvudquests som följer då storyn från mangan okay. Men att du kan göra saker lite runt omkring Typ okay. ja, mellan de här storskurkarna. Vad gjorde de här karaktärerna? Eller vad gjorde de här karaktärerna alla de här åren som de tränade? Eller vad det nu kan vara. Och då känns det ändå ganska trovärdigt att ja, men om det här hade varit med i tv-serien eller i mangan så hade det nog kunnat vara så här. Mm -hmm. Och alla cutscenes i filmen är ju eller i spelet är baserade på animen då främst. Ja, okej. Okay. Så det känns som att jag inte behöver se på animen för att när jag spelar spelet så får jag typ hela Dragon Ball Z-animen. Och den är ju 200 avsnitt eller någonting. Ja fy fan. Och de det är har, mycket det. Och de har fått ihop allt det här i ett spel. Ett jävligt stort spel. Mm. Det tyckte jag, ja. Så att jag känner att det här var bättre än att se animen. Det här var mycket roligare. Skitspännande. Eh, roligt gameplay som fan också. Enformigt möjligen Men det har jag inga större problem med Så länge man känner sig Engagerad Och på något sätt involverad I allting annat som händer Så eh, Skulle man gilla det spelet om man inte är ett fan Kanske eh, Skulle man gilla det här spelet Om man är ett, fa man är ett fan Ja, då är det mm. kanske Den bästa Dragon Ball Upplevelsen i spelform Ja, oh, okej okay. Så det är rätt ultimat Jag tror inte de kommer att behöva göra något mer spel baserat på Dragon Ball Z Och om de gör det så känns det som att Nej, gör Gör någonting baserat på första Dragon Ball Istället för mm. att där finns det Mer potential för gameplay Ja, eh, en annan fråga Som jag vill passa på att slänga ut Så här, det har ju kommit eh, Nya Pokémon-spel också, Scarlet mm. and Violet mm. Är det någonting du har testat Eller planerar att testa Planera nog att testa om det kommer någon patch För tydligen så ska de vara sjukt broken Jag har en kollega som köpte det Och eh, Det är frame drops Så det skriker om det då tydligen mm. Plus att spelet bara flat out Kraschar Ja jag har hört detta också Vilket gör att man kan ha spelat några timmar Och så kanske man inte har sparat på den tiden Och så kraschar spelet Och så är ganska många timmars speltid Som är borta det är surt. jag har sett eh, lite recensioner som eh, en del tycker väl att det i grunden är ganska bra. Mm. Eh, folk har klagat på att det känns väldigt daterat rent grafiskt. Det kan jag väl liksom tycka är lite skitsamma. Det kan vara snyggt ändå tycker mm. jag eh, så sett. Men Jag kan också förstå det på ett sätt. Uh, ja, uh, man är ju lite kluven där förstås. Mm. Men uh, låt oss säga så här att uh, Breath of the Wild är ju vrålsnyggt. Även om det inte är next-gen-snyggt, förstår du? Det, mm. Där har man ju verkligen lyckats och göra ett snyggt spel. Ja, Metroid Prime är för fan drätsnyggt. Det kom 2002 eller 2001. Precis. Uh, men just det här som du säger att... Uh, att det är så trasigt så att många recensenter är att det här borde inte ha släppts nu, ens en gång. Utan Nej. ett halvår försenat hade inte gjort något. Det dyker väl säkert upp en patch till slut. De vill väl inte bara släppa det. För det tycker jag ändå, för att dra en liten parallell till det, vi har ju No Man's Sky Katastrofstart. Det har de verkligen inte bara lämnat utvecklande utan fortsatt att jobba med. Det senaste exemplet är väl Cyberpunk mm. som nu också ska vara riktigt, riktigt stabilt och kanske börjar bli det spelet som vi blev lovade. Låt så som att jag får börja om från början på det bara för att få rätt upplevelse. Ja, det är väl lite så jag känner också. Jag tyckte att det var ett bra spel. Några ja, det uppdrag var... Några uppdrag var bland de mest välgjorda jag någonsin har spelat. Eh, tyckte att de var riktigt, riktigt bra. Vissa uppdrag i mainquesten. Men eh, det var något som saknades överlag. Som gjorde att det kanske bara var ett väldigt bra spel. Utan mm. att vara det världsklassspelet som vi upplevde med Witcher 3. kanske Det som förvånar mig med Pokémon är ju att när ett spel som släpps under Nintendo-flagg. Mer eller mindre. Mm. De brukar ändå vara väldigt noga med sin Kvalitet på spelen, att de är så bra De kan bli när de kommer ut ja. Och sen kanske det finns Någon game breaking bugg Eller där men att spelet Som helhet är Jävligt liksom Slipat när det kommer ut ja. Därför förvånar det här mig att Det kommer ett Pokémon spel som är Ganska broken när det, när det släpps Plus att varför, De behövde ju inte russa Och få ut ett nytt Pokémon-spel på marknaden Nej, visst känns det lite så För det var ju inte länge sedan Pokémon Arceus kom ut till exempel och eh, däremellan har ju även eh, remake på Diamond och Pearl kommit, så det mm. är ju inte så att världen törstar och väntar på ett Pokémon-spel som bara Nej, måste eh, komma visst. ut. visst, absolut Jag är förvånad över att de släppt ett Pokémon-spel överhuvudtaget det här, men vi har ju knappt hunnit spela färdigt Sword och Shield, eller va? Och så har mm. det kommit tre till efter det. Ja, det är märkligt. Då, då, då känns det som att det är inte är jättesmart att släppa en undermålig produkt då när man redan har släppt två spel sen det förra. Nej, precis. Så det var ju en jävla miss. Men eh, jag är nyfiken på det. Ja. Eh, för min kollega som har kört det säger att det är absolut ett, ett, en av de bättre Pokémon-upplevelserna. Det är bara ja. jävligt synd att det ja, inte funkar som det ska. Riktigt tråkigt. Nåväl. Men det var väl det då. Långt intro som det var länge sedan vi <laughs> <Ja>. spelade in. <laughs> Så kan det vara. Och den här veckan det här var en sån där idé som slog mig Jag väl kollat på lite Youtube klipp och lyssna på lite poddar och tänka att men fan det här hade ju varit så jävla roligt att prata om så vi fattade ett jävligt snabbt beslut idag faktiskt. Ja. ja för fan precis samtidigt som vi tryckte på play i stort sett om vi ska ja. vara ärliga. Ja, jag har tänkt på det i någon vecka i alla fall. Men mm. vi kommer att, det har ni sett i titeln men vi kommer prata om spel som släpptes när vi året vi föddes. Mm, exakt Helt enkelt Vilket blir lite extra roligt eftersom vi inte är födda samma år Ja, då blir det ju lite mer Så får vi se vad vi hinner med Vi har inte planerat om det blir dubbelavsnitt eller inte. Det, vi får se det vad tiden ja. Ligger. ja, men vad alltså med tanke på Kan man väl säga så här, nu har vi haft ett ganska långt intro Så att vi kommer kunna ha så mycket Vi vill ta upp mm. uh, Dessutom så kan jag väl avslöja så här uh, Emil hade ju ett, varit ett oktoberquiz Vi kallade det Mm jag kommer ju vilja ha ett quiz med dig också och det har mm. jag planerat in till nästa vecka så det, mm. det blir inte omöjligt att vi kör det sista vi vill prata om om åren vi var födda och sen blir det quiz nästa vecka också så mm. att det liksom blir mm. ett och ett halvt avsnitt då <laughs> ja vi får väl se vad det blir det är, inte, så, det är ja. inte super genomtänkt det här det brukar aldrig vara utan vi bestämmer någonting och när vi märker att oj nu har det gått en timme och tjugo minuter och då fortsätter vi nästa vecka det är så vi jobbar Ja. Men eh, vad börjar vi någonstans då? Jag tänker, du får väl ta något att börja med. Ja, men alltså, jag tänker så här: att jag ville bara njuta av det här ögonblicket och höra dig svara nej på den här frågan. Och tyvärr så är det ju inte ett spel jag har spelat själv. Men jag blev ändå förvånad och ursäkta att det kan låta lite honfullt möjligtvis. Men, Emil, har du spelat. Nakayama Mio No Tekimeki High School Va, Vad heter du nu? Maka Nakayama Mio No Tokimeki High School Nu ska vi se här då Ett spel från 80-talet i Till 8 bit Mm Eh jag har sett det här spelet bara. Nu när jag kollar på screenshots. Men mm, eh, jag, har på. In, jag, jag har inte spelat det. Men jag har sett det. För det är nämligen så här. Under de här. Ja vad är det? Vi så jag får säga känna, då nej. Vi lärde känna varandra 0-9 typ va? Det är 13 år sedan. Ja, så vad 10. jag. Ja okej okay, 12 år sedan. Så vad jag än har slängt fram. Och sagt, har du spelat det här? Ja. Eller, min pullare Mackan, han, han har ett spel som man spelade en katt. Ja, det är Rolling Cats. Det har jag spelat. Du har spelat allt, Emil. Så här idag så fick jag för första gången ett, nej, det har jag faktiskt inte spelat. Och då kan man ju fråga sig så här, det är alltså ett av de första dating-sim-spelen som någonsin släpptes från 1987 då. Mm. Och då kan man tänka det är det ett spel som borde ha liksom har gått under radarn? Men jag kan ju läsa på här nu att eh, det är designat av skaparen av Final Fantasy och tillsammans med skapare av Metroid. Så det alltså, det var ju kända namn som arbetade med det här spelet. Så jag bara ville säga att det här kände jag nästan det här kanske man och research-syfte borde kolla upp faktiskt. Jag kan titta ja. lite gameplay och du kanske borde testa det. <laughs> För jag bara tyckte att... Men det är ju en spelsgenre det... som jag inte är jätte... Jag är inte super insatt i den faktiskt. Nej, men då är en fråga till mig då, eller från mig. Är inte dating sim, kan jag säga föregångare till lite den här genren du brukar prata om ibland med visual novel? Finns, finns det inget samband där alls? Känner jo, jag? Det, det finns, att det finns att man ju många ska visual ska... novel som har som, är, som har det inslaget. Jag skulle nog säga mm. att det känns nästan som att det skulle kunna vara en majoritet <laughs> men jag tror inte att det är en, just dating sim delen tror jag inte är en jättestor genre i väst jag tror den är ganska begränsad till i alla fall en japansk marknad gissar jag nu, jag har spelat något på DS men jag tyckte det var ganska roligt eh, vad fasen det nu hette och eh, det var jävla konstigt att spela man kunde, man kunde vara man kunde dejta killar eller tjejer Mm. Och så var det väl... Fast då var det väl dejter där du fick frågor som du skulle svara typ rätt på. Ja, okej. Okay. Inte superintressant, men underhållande. Mm, jag förstår. Men alltså, nu, nu blir det ju naturligtvis lite så här eh, lite märkligt att jag väljer ett spel bara för att få ett nej från dig då. Eller ett det... spel som jag inte heller har spelat. Men jag vill istället börja med en film. Som är från 1987 då. Mm. Och det är filmen som heter Spanarna. Eller på engelska Stakeout. Uh, har du sett den? Är det, är det Richard Dreyfus och Emilio Esteves? Är det den filmen? Uh, exakt. Alltså Charlie, Charlie Sheens brorsa och killen från hajen. Är det väl inte så? Jo då. Jo men den har jag sett. Det var länge sedan men jag har sett den. Jag har sett tvåan också. Ja, exakt. Och de är faktiskt, tycker jag ändå, bra eh, båda två. Men just Spanarna, det är en sån där film. Kan jag ha varit tio år där någonstans? Och den här gick på tv och mina föräldrar sa ikväll är det en film som heter Spanarna. Den är skitrolig. Och jag visste faktiskt inte att den här var från 1987. Men att man liksom fick en sån där du har säkert också någon sån film som liksom man fick se med sina föräldrar. Ja, men det är ju de en av dem. Som att man liksom. De, man märkte på dem att de vill visa upp den här filmen för mig. Alltså nästan. Så, idag skulle man nästan säga att de hade hypat den lite. Men det var väl en sån film som. Det kändes nästan lite högtidligt när den sändes på någon tv-kanal när man var liten. Mm. Av någon anledning. Ändå känns det som en. Filmarna inte pratar om så mycket idag som någon klassiker eller så där. Ja, nej. Det är klart att klassiker kanske jag inte skulle kalla den. Men den är ju från den här tiden... Vad är det man brukar kalla det? Är det buddy cup? Alltså att två mm. snutar som är polare ska lösa någonting. Det är väl ändå i den genren tycker jag. Det är alltså... Uh, Richard Dreyfus och Emilio Esteves de, de får ett uppdrag där de ska bevaka en kvinna i hennes lägenhet för att eh, de vet att hennes före detta pojkvän eh, är en brottsling som är på rymmen, något sånt där och så tror de att den här brottslingen då ska söka upp sin eh, gamla flickvän och ser väl någon, det är någon summa pengar som är inblandade som han har gömt i det här eh, också och ja, vad som kan först kan verka vara som ett trist rutinuppdrag blir väl <går> allt mer komplicerat. Så skulle man kunna säga att uh, naturligtvis så är det så att en av de här poliserna inleder ju en relation med den här uh, kvinnan. Och så ska de försöka hålla det här hemligt för polischefen och så vidare. Och det blir många komiska situationer. Uh, visst, man kan kalla det här för action, men i grund och botten det är mer komedi än action mm. tycker jag. Um, mycket så där det här som man kanske har När man har blivit vuxen Och har um, någon gång jobbat natt um, Jag tänker på en scen uh, Stakeout Alltså de spanar ju på den här kvinnan På natten då Som ett uppdrag, inte på ett snuskigt sätt Så kan man väl säga De flyttar att... inte Nej, eller ska jag inte vi... flukta kanske snarare <laughs> Nej, exakt, för det gör de ju ändå då naturligtvis, men i alla fall eh, så vet jag att efter en av de första kvällarna när jag har spanat på den här lägenheten under hela natten, så kommer den här snuten, Richard Dreyfus Chris tror jag att han heter kommer hem och lägger sig och direkt så börjar ju ett vägarbete utanför hans fönster och nog fan känner man igen det om man har jobbat natt någon gång. Jag kommer ihåg en gång jag hade jobbat natt på Ala. Kom hem då, kanske var hemma hos morsan och farsan. Så jag bodde då kanske runt sju, halv åtta på morgon. Helt slut. Och det är så här, nu måste jag bara sova några timmar så att jag kan få någon form av vardag igen. Och så hör jag bara ett, ett jävla oljud mot fönstret. Och så först så inbillar man ju att säga att det här kan jag ju ignorera och lyckas somna ändå. Men till slut så blir man ju vansinnig och mm. går ut och kollar vad det är. Och då ser jag att det är en skata som dunkar huvudet mot fönsterutan Och då är det en logiska förklaringen men, han ser reflektionen och tror att det är en annan skata som han slåss mot. Och då säger jag att det är ju fan bullshit. För jag vet ju Fråga mig inte hur skatan vet men jag är helt övertygad om att den där fågeljäven vet att jag har jobbat natt och ska till varje pris hålla mig vaken. Det bara är så. De har det i sig på något jävla sätt, skator. Det samma så... att spela, när jag spelade ett svårt spel när jag bodde på Kronoparken det var alltid någon fågel som satt på fönsterbräcket och ryckte med benet på något sätt så är det dunka i hela jävla fönstret. Mm. Eller vad fan de gjorde. Ingen aning. Fortsätt. Nej, men alltså det jag tycker att den lyckas väl i den här absurda situationen. Jag menar, det är inte alla människor som har haft ett sånt här jobb där man ska spana på någonting och man är snut. Men de lyckas att bädda in humorn med mycket humor Tycker mm. jag. Och det är väl filmens stora behållning att man garvar mycket åt situationer man känner igen. Som de har bäddat in i någonting som också har potential att vara lite spännande med det här uppdraget: med den här gangsten och så vidare. Det är filmens stora behållning, tycker jag. Så jag tycker gott Jag skulle tänka mig att jag tycker att det här det är en film som är bättre än bra, mm. men kanske inte en klassiker då. på det sättet. Jag tror till exempel att det inte är en klassiker som en annan film som kom 87: Dödligt vapen. Det tror jag väl är en film då som det, kanske... var är den ju svin mycket i skuggan av den filmen naturligtvis. Ja, naturligtvis är det så. Men, och därför så tror jag att det är vanlig, det är nog vanligare att man säger generationen som är yngre än vad du och jag är, det är nog vanligare att de har sett dödligt vapen än vad de har sett spanarna. Men är det så att man har missat spanarna så tycker jag att den är mer än c och man kommer att och behållning av att se den, det tycker jag. Jag skulle faktiskt vilja se den nu i vuxen ålder. Jag tror inte jag har sett den på väldigt länge. Jag kommer ihåg grundpremissen och storyn så sätt, Men vad som händer från början till slut så? Ja, kommer jag kommer inte Nej, ihåg. Nej, nu är det ett gäng år sedan jag såg den. Det kanske är tio någonting år sedan jag såg den faktiskt. Men när jag även såg den då när jag var i 25-årsåldern. Då tyckte jag att den var riktigt bra. Och jag tycker faktiskt att uppföljaren Spanarna 2 också är en väldigt bra uppföljare. Inte lika bra, men liksom långt ifrån ett haveri som uppföljare har en tiden så kunna bli ibland. Känns det inte lite som att det kom bra uppföljare på 80- och 90-talet? Ja fan, det kanske är så. Det kommer väl uppföljare nu med, men de har ju inte någon siffra efter, utan då är det ju <laughs> någon undertitel. Mm. Jaja, men, men det, det känns det någonting som att men... det kom bra uppföljare på 80- 90-talet. Mm. Ja, Dödligt vapen absolut. 2 och 3 är ju liksom se, går ju att se också. Mm. Terminator 2 är ju en uppföljare som är bättre än originalet. Ja, alltså, men det är väl den självklara filmen att välja när man pratar säger en uppföljare som faktiskt är bättre än originalet. Där dessutom originalet är en jävligt bra film. Mm. För jag skulle säga tvåan är bättre. Sen kan man kanske konstatera att på senare år har jag lärt mig att uppskatta den första mer. Jo, absolut. Det tror jag du och jag var inne lite på när vi pratade om Terminator. Var inte det, pratar vi inte lite om det typ förra eller om det var för, förra året kanske? För jag, då så såg jag, jag såg Terminator 1 och kände att den här är så jävla mycket bättre än vad jag minns. Och vad mycket bättre tvåan blir när man faktiskt har sett ettan Mm. Tvåan går att se utan att ha sett ettan Utan några större problem Men det är vissa detaljer i tvåan Som blir så jävla mycket coolare Om man har sett första Ja, jo Såklart är det så <laughs> Men som sagt va? Jag ville flicka in Med den här spanarna I alla fall Men nu vill jag gärna tror du säkerligen har spelat fler spel än jag från slutet på 80-talet och du och jag är födda. Har du ett spel du kan plocka fram eller vill du välja en film så får du naturligtvis göra det, men det vore kul för mig också att höra dig berätta om ett spel faktiskt. Mm. Ja, men du, är ju, du har bättre koll än vad jag har på film så då kan väl du få sköta den biten och så kan jag ta spel. Du får också ta spel naturligtvis. Eh, när jag kollar på vad som släpptes, nu får vi väl tänka det, det, det var väl japanska speltillverkare kanske främst som var de stora så att det är väl releaser i Japan, för om någon tänker nej men det där spelet släpptes ju då ja, i väst eller i Europa så kanske det släpptes senare, så att jag, bara så, bara så ni vet det, att jag kommer att utgå från en eh, japansk release i så fall yes. om det är så att Absolut. ett japanskt tillverkat spel eh, ja Zelda, första Zelda kom året jag föddes, mm men det känns som att behöver jag ens prata om det? Nej, alla mm. känner igen det. Mm. Uh, Får jag bara säga det att Zelda 2 kom i året efter när jag föddes och jag mm. har fattat det rätt. Stämmer mycket väl. <laughs> ja. Så det finns ju liksom sådana ganska stora titlar. Första Castlevania eller like Akumajou Dracula kom ju också. 86. Mm. Samt eh, Super Mario Bros. Lost Levels och Dragon Quest. Men... Det är spelet som jag fastnade lite för. Eh, man kan säga att det är två spel på samma gång. Men ändå inte. För kollar vi på arkadsidan. Så kom Wonderboy i april 1986. Mm -hmm. Har du kört Wonderboy? Eh, om du ofta svarar ja på den här typen av frågor. Så får jag väl göra som vanligt då och svara nej. Okej. Okay. Eh, Tyvärr Emil nej, nej det är ingen fara Och nu säger jag inte det för att dissa dig Men Wonderboy nej, nej. är ju en dunderklassiker. Det är ju eh, uh, nästan Super Mario klassiskt Ja uh, nu, nu får jag ändå fråga så här Jag vet att jag nog har godlat det här någon gång tidigare Och det har jag inte gjort nu Men uh, jag ser framför mig uh, en karaktär med sånt här du vet Adam och Eva löv framför eller någon mm. form av lövebyxa. Tänker jag rätt då? Ja, det är det. Ja, ja, men då vet jag vilket det är du pratar om i alla fall. Och det följer väl nära... Eh, om, vi, om vi ska tänka utifrån hur man såg på det då. Idag skulle vi väl bara säga att det är ett plattformsspel. Men då var det ju... Ungefär som en kanske en Super Mario-kopia. Eller om man ska säga... Mm. Eh, en, jag, jag vet inte om det utspelar sig Kanske på stenåldern då Att du är en stenåldersperson Och du har mycket riktigt Någon form av klädsel Som ser ut som att det är typ löv Som, som en liten lövbyxa Eller något ja. det är så Oj, så kul kanske det inte var men ja. Lövkalsong kan vi säga mm. Och ja. så har du tid på dig Du har en mätare det, det, man, man skulle kunna tro att det är en livmätare Men det är tid och den går neråt hela tiden och för att inte tiden ska ta slut så ta, plockar du upp frukter samtidigt som du springer. Och så kastar du yxor på lite sniglar och fåglar och grodor och sådana här annat mm. farligt som man stöter på i naturen samtidigt som du springer mot tiden. Från punkt A till punkt B. Väldigt så basic plattform. Kul är det. Mm. det här, men Wonderboy släpptes ju framför allt på arkad då. Sen vet inte jag om det här släpptes på typ Master System samma år. Jag ser ingenting på den listan jag har framför mig. Men Wonderboy kom i alla fall på Arkado. Och det är ju samma spel på konsol. Kul spel tycker jag. jag har spelat det några Jag har kört igenom det på Master System. gjort Och samma år. Ska vi se om Wonderboy kom i april så kom Adventure Island i september samma år. Mm -hmm. Och då kan man ju tänka så här då. Man inte vet varför jag nämner Adventure Island. Därför att Adventure Island är samma spel. Men man har bytt ut karaktären Wonderboy mot en japansk kändis. Okej. Mm -hmm. Som heter Heter Takahashi. Jag kommer inte, att tror. För jag orkar inte kolla upp det här samtidigt som jag pratar om det. Så att om någon känner till den här historien och säger nej, nu har du fel, snälla säg till. Men jag tror att det var han bland annat som var känd för att han var så jävla snabb på att trycka på knapparna när han spelade shoot-em-ups. Okej. Okay. Du vet när man har de här specialtaktikerna att trycka fort när man spelar track and field ungefär. Och han hade då tydligen en sån exceptionell förmåga att trycka snabbt på knappar. Han gjorde väl någon reklam eller någon filmsnutt där mm. eh, hans knapptryckande var så snabbt och hårt att han kunde spränga en melon. <laughs> ja. Så han var en sån kändis. Och då är han som är huvudkaraktären eller huvudkaraktären baserad på honom. Jag tror att i väst så heter han väl Master Higgins bara men att det ska vara Takahashi som är den här gubben. Och, så det är inte så att det är ingen rip-off på Wonderboy Utan det är samma spel Men Wonderboy är eh, Sega Ja, okej okay. Och eh, Sega och Nintendo Var ju bitra rivaler I alla fall några år senare Så att ett Sega-spel på Nintendo Var ju inte Alls tänkbart Utan då var det Hudson Soft som släppte det där Som Adventure Island Det är samma spel, att du är en gubbe som har kepps och lövkalsonger och springer och åker skateboard och kastar ryxer på sniglar och fåglar och ormar och allt möjligt. Och så är det... Men det som är grejen här om vi kollar senare, Adventure Island fick uppföljare som är ungefär samma som originalet, fast du får lite mer typ att i Adventure Island 2 så kan du få med dig dinosaurier som du kan rida på som har sina olika förmågor. Mm. Och samma med Adventure Island 3 är ju exakt samma och så vidare. Och så att det har ändå varit ganska troget originalformeln och bara utvecklats vidare på det. Medan Wonderboy är eh, mer eller mindre är bara ett namn och uppföljarna är väldigt olika varandra. Då kom det Wonderboy in Monster World till exempel som är ett mm. eh, typ 2D plattform med RPG-inslag och sen så kom Sen blev typ Monster World en egen serie. Okej. Okay. Och så vidare. Så att de, Det börjar med att Wonderboy och Adventure Island är samma spel, men sen så fick de sina egna uppföljare med sitt egna liv. Ja, okej. Okay. Men de släpptes i alla fall 1986, då jag är född. Ja. ja. Kul sånt <laughs> arkadigt plattformspel om, om man är sugen på sånt. Ja, Uh, får jag hoppas hoppa tillbaka lite till det här vi pratade om uh, som, du, vad kallar det grottåldern håller jag på säga nu. Vad, vad sa du stenåldern spel? Ja. Som det första du pratade om. Uh, du, har du någon relation alls till de här? Är det Joe and Mac eller Mac and Joe? Joe uh, and Mac. Har du någon relation till de spelen alls? Nej. Egentligen inte. Jag har spelat några av dem men aldrig riktigt fastnat Jag har nog inte gett dem en ärlig chans Jag vet att jag Tror att det var för min del Att jag spelade dem på Den här Z-SNES äh, Emulatorn sedan mm. För det var ett sånt spel som jag aldrig Lyckades få tag till till Super Nintendo När jag hade den konsolen Och man tilltalade av titeln Caveman Ninja också. Ja och det här med Dinosaurier hit och dit som Var lite inne Uh, mm. Under en period så kan man väl säga Men att jag kanske Att jag kanske liksom Hade önskat att jag hade haft det När jag var super, hade Super Nintendo Kanske var Sju år Och mm. inte femton När jag provade första gången uh, De är väl Stabila sidskrollare, men inget speciellt. Lite så. Jag, jag, tror, att de, jag tror att de har sin fanbase. Var det Data East som gjorde dem? Det kom ju någon eh, nyproduktion som var till Super Nintendo faktiskt för några år sedan med alla spelen i en kassett. Ah, nice. Och då menar jag inte en sån Repro som är en hemmagjord piratkopia som, yeah, nej, nej. <laughs> som man kallar för Repro eller Reproduction, för att jag tänker att en Reproduction får ju vara en en eh, licenserad produkt Om det ska kallas så mm. Men Johan Mac kom som En riktig reproduktion till Super Nintendo För några år sedan oh. Men de har jag okay. nog bara testat Jag testade på Nintendo 8-bit Det var eh, Det är nog ganska bra så sett Men det är väldigt mycket brun Grafik på det Ja, oh, okay. Brukade vara som en del spel Där man hade många detaljer Kanske grafiskt Men då var det typ tre färger Ah, ah. Jag, jag, jag vet inte vad det, för, vad, vad, vad det är som föranleder att det blir så. Eh, men sen har jag körde på super nintendo. Men eh, det är väl lite så här halv. Jag vet inte. Jag, jag kommer inte riktigt överens med kontrollerna. Jag, kom, jag har väl klarat tagit mig genom halva spelet, kanske men sedan liksom Ja, ah, okej. Okay. Mm. Men ja, det känns som att Adventure Island kanske var någon typ av eh, kanske någonting som. Inspirerade kanske Eller ja. Wonderboy eller vad det nu kan vara Ja just det Däremot spelar ganska mycket Prehistoric på Amiga Och Prehistoric 2 på Sån här riktigt svettig Gammal PC utan ljudkort Ja okej okay. mm. De ser typ likadana ut som Johan Mac Men det är lite annorlunda Ja jag förstår Kanske till och med sämre egentligen Men jag, jag gillade dem mm. Bra vad har vi mer för skoj från 1987 då? Ja men jag har ju redan nämnt filmen Dödligt vapen och det känns ju nästan som den får man inte missa och nämna om man är född 87 och den kommer 87. För den har ju varit liksom starten på en väldigt framgångsrik serie med än så länge fyra filmer med en femte som har varit på gång i så många år nu att jag börjar tro att det kanske är lika bra att han aldrig kommer. Men jag har haft den där känslan av att det kanske, den var på G ett tag, men att det liksom har runnit ut i sanden. Det har blivit en tv-serie istället och så vidare och så vidare. Mm. Men är det lite intressant att känna, är ändå inte dödligt vapen nog för att Mel Gibson är faktiskt redan om jag har rätt nu, jag orkar inte kolla så tror jag faktiskt att han redan hade gjort tre stycken Mad Max-filmer innan Dödligt Vapen mm. och nog för att han var känd, förstås men om man använder det här uttrycket för den stora allmänheten och som den här nästan som han var ett tag sexsymbolen för många mm. skulle jag kunna tänka, det var väl med Dödligt Vapen som det började känns lite som det är, i alla fall. Ja, det, det är min vilda gissning i alla fall. Eh, någonting som jag reagerar på med den här filmen är att vi hade både tvåan och trean inspelad på VOS när jag var tolv kanske. Så det är de som jag har sett absolut mest. Och i och med karaktären som Joe Pesci gör, Leo mm. så får ju de en väldigt, väldigt stark komisk prägel. Alltså man garvar riktigt riktigt mycket till mm. de filmerna. Och så vet jag att jag kanske tittade på den första filmen ganska långt efter. Jag hade sett både två och trean ganska mycket. Och reagerade väldigt starkt på att fan den här filmen är mycket roare och mycket mörkare än vad uppföljarna är. Alltså den här tar ju upp ämnen så. alltså så självmordsbenägen som Martin Riggs är i början och där de anspelar på att hans fru har dött och så vidare, han har ingenting att leva för har en helt annan känsla genom hela filmen än vad uppföljarna har mm, mm. och det jag kommer ihåg att jag blev väldigt, väldigt förvånad över när jag såg den um, så det här är väl visst, de kan väl säga det finns lite komedi i den här möjligtvis, men inte på långa vägar så mycket som i framförallt tvåan och trean. Och det kan det också vara vi har pratat om det kom väldigt mycket bra uppföljare på eh, som du sa, 80- och 90-talet. Jag tänker bland annat på Alien och Aliens. Mm. Eh, det är liksom det är, man vågar ta ut svängarna lite. Man ville bara inte göra samma film igen, utan i, i förhållande till ett Vapen och Uppföljarna så valde man en mer komisk prägel. Mm. Och det är det som franchisen kanske idag är ihågkommen för. Att folk minns att ja, de är roliga, de filmerna. Mm. Men den första inte alls har det. Du fattar alltså? Är det... Är det ett steg i rätt riktning för att göra en riktigt bra uppföljare, att man gör någonting annat av det, men ändå behåller kärnan. Är du med på vad jag är ute efter? Ja, och mitt svar på det är ja för fan. Mm. <laughs> Kul att du nämner Aliens också, för att den kom 1986. Ja, nice. Men att den Intressant. skiljer sig från första har väl också att göra med att det var Ridley Scott som gjorde första, och så var James Cameron som gjorde andra. Mm, och han väljer ju. Det, det är inte bara en nail utan det, det svämmar över av den. Det är som en tung actionfilm med US Marines så att säga. Um, Vet det var bra den är? Ja, jag kan faktiskt inte avgöra vilken jag tycker är bäst av dem. De är, de är snugg... ganska till, de är, de är tillräckligt olika för att vara bra på olika sätt. Man kan inte... Ja. Det är ju i i mer preferenser jag... som avgör ja. än om Och de är bättre. det känner jag filmar. väl att om de inte är tio så är de jävligt nära att vara fullpott båda två. Det tycker jag faktiskt. Åtta kanske för min del. Ja, nej alltså jag... Uh, särskilt då för min del som du sa, personlig preferens den första är en av mina absoluta favoritfilmer mm. alla kategorier, så den tror jag faktiskt att jag skulle peta in en fullpottade på och kanske sätta nio på uppföljaren då men alltså jag älskar verkligen de två filmerna Ja men men... de är fan mästerverk mm. uh, men nu gled jag ifrån det här med dödligt vapen lite uh, <laughs> vad har jag det. egentligen att säga om de här filmerna. Men jag tycker att det är. Det är väl i kort och mycket en kriminalfilm också. Liksom det är ett mysterium som ska lösas. Eh, och Martin Riggs och Roger Murtaugh. är ju från början två vilt skilda personligheter. Som lär sig att samarbeta. Och de, liksom, de lär sig att be olika vi använder det här istället för att vara arga på varandra det, det en kompletterar en klassisk... varandra komplettera varandra det är, det är en bra klassisk... personkemin då mellan karaktärerna och skådespelarna skulle jag säga i verkligen men kanske också kommer till sin rätt ännu mer i uppfölj... uppföljarna här i den första filmen så liksom byggs de här karaktärerna upp det finns en viss karaktärsutveckling men jag tror att när man har, som jag har nu har sett hela filmserien de var ju inte polare från början och de kanske inte kom så långt i den första filmen. Men de har byggts ut i uppföljarna mm. som har gjort att man faktiskt tycker så mycket om dem i, idag. I vilken eh. av de två filmerna är det då han, ska, då han sitter och skiter? Och så är det någon som har rigit en bomb på hans toalettstol? Ja, nu, nu blandar jag ihop det, det är ju tvåan eller trean. Jag tror att det är den andra filmen som de här bombomorden är, om man säger så. Det är ju en fantastisk scen. Inte för att det har med skit att göra som det skulle kunna vara i mitt fall eftersom jag har sån jävla mm. barnslig humor. Men ja. det, det är ju en jävligt spänd scen. Alltså... <laughs> jo, den är ju intensiv nåt så in i helvetet för... Men Man vet ju hur det känns när man har suttit lite för länge och börjat tappa känslen i benen. Ja, precis. Jäklar var det vibrerar min telefon. Det kanske hörs in i micken. <laughs> ja då, det är nog ingen fara. Jag hörde ingenting. Uh... Men uh, ja, nu tappar jag tråden lite. Men, men som sagt, <laughs> var uh, Beverly Hills uh, höll jag på att säga. Dödligt vapen, menade jag. Uh, det är heroinsmugglare. En prostituerad kvinna som uh, mördas. Men framförallt så är det ju den totala jävla galningen Gary over the top Busey som spelar Bad Guyen i den här och den slutscenen när de ska ha någon form av jävla karatematch i regnet är ju helt briljant och dessutom så har ju då eh, Martin Riggs och eh, Joshua som man heter i en historia tillsammans för de har varit de här gröna baskrarna i Vietnam båda två så de mm. känner ju till varandra och eh, har alltid hatat varandra Typ så. Det är någonting spännande med amerikansk uh, film där någon har varit i Vietnamkriget och blir polis, vilket innebär att det alltid blir Dirty Harry. <laughs> ja, visst är det så. Uh, men som sagt var riktigt bra actionfilm. Uh, sen kanske jag tycker på sätt och vis att faktiskt uppföljerna är ännu bättre. Uh, både tvåan och trean. Den här mer komiska sidan är en fördel för de här filmerna, tycker mm. jag. Och även den fjärde filmen som jag tycker kanske inte når upp till samma klass som två, och trean, men väl den första filmen. Kanske framför allt, du vet ibland ser man att den här man får frågan ibland, vad är det som gör en bra skådis? Och här tycker jag det finns ett riktigt, riktigt bra exempel med Joe Pesci. I den fjärde filmen. om jag Nu, nu är jag inte den från 87, men jag väljer ändå att ja, uh, skjuta fram det här. Det finns en scen i Dödligt vapen 4. Uh, det har varit action. Det har varit komedi. Men så är det en scen med Martin Riggs som ska skapa en ny familj med sin nya fru. Och han besöker graven av sin första fru. Han har väl lite så här, ågren över att han går vidare. Och då dyker Joe Pesci upp. Och i den här jävla komedin, ganska barnsliga filmen, så lyckas han berätta en historia om när han var barn och hade en groda som han älskade så mycket. Men han är en så jävla bra skådespelare i den här scenen. Att man tycker inte att det här är löjligt utan man blir snarare rörd över hur jävla skickligt han är liksom pulled this off. Det är inte det, är det. som när pulsa berättar om sin groda i Smala Sussi. Ja, kort och gott så här den är ju fantastisk på ett helt annat sätt. Ja Så vill jag bara ha sagt. Han måste ta tala just... på engelska för att bli så ledsen annars. Ja, jag vet det är jävligt kul faktiskt. Men att att Joe P Percy lyckas plocka fram det här i den typen av film. Mm. Och faktiskt skäl hela showen från allt och alla. Det är det som gör att han är en sån briljant skådis. <laughs> Men det, det är bara så här små grejer som inte ser tillgjorda ut. Att han liksom, han tar sats. Man ser att han andas lite, han, han slickar sig om läpparna. På ett så naturligt sätt. Ja, så bara, ja, det där kan man köpa att man skulle göra om man skulle dra den här storyn. Det, det är så oerhört svårt att förklara. Men jag, jag kan slänga ut den scenen på vår Facebookgrupp eh, imorgon. Mm. Men det är någonting där som faktiskt, hur löjligt det än låter, träffar rakt i hjärtat. På ett sådant banalt sätt. För att han är så jävla skicklig. Ja, nu har du hypat upp där så mycket så nu måste jag ju se på det där. Ja, det tycker jag verkligen att du ska göra. Eh, jag kollade lite grann på hårdvara som kom 1986. 1908-bit eh, kom inte då, ska väl tilläggas. Det kom 1985 och då tänker jag alltså den grå lådan som vi har i väst. Eh, eller eh, Famicom kom 83, tror jag. Eller nej, 84 82, kanske. 82 skulle jag gissa. Faktiskt. 83, no, 83 eller 84 för att det var efter videospelskraschen. Ah, okej. Okay. Det var det som var hela grejen med varför i helvete släpper ni en hemmamaskin när det inte funkar uppenbarligen. När det inte mm. finns någon marknad överhuvudtaget. Mm. Det ledde ju typ till nästan monopol dock. Eh, men jag kollar här. Master System kom. Sen vet mm. jag inte om det var mark som den hette i Japan för Sega hade ju fler konsoler för det här, så System Mark 1 och Mark du, de här förlåt nu bara jag vet att jag har avbrutit dig så många gånger ikväll nej det är lugnt, kör men ja, den kom ju Famicom kom ju 83 mm. vet du när den slutade att tillverkas Uh, oj, jag vet väl att man slutade med att tillverka i alla fall reservdelar Kanske sent 90-tal eller tidigt 2000-tal Men jag skulle väl gissa att den slutade tillverkas kanske 98 Då ser jag så här att de, den har som lifespan Och så so står det production mm. Inom parentes 83-2003 till Ja, det är, är inte bra, det alltså? helt jävla otroligt att Sen, den till uppenbarligen så som jag vad det är, av det jag kan läsa jag så uppfattar jag det är så i alla fall. Mm. Helt otroligt och på ett imponerande sätt naturligtvis. Förlåt, fortsätt. Nej men den släpptes i flera versioner också. Dels var det väl med... Eh, knappar, ab knappar var fyrkantiga tror jag från början lite så här, lite svampiga knappar som startade select-knappen om jag inte minns helt fel mm. okay. och sen kom en version med de plastknapparna som vi känner dem. sen kom ju AV Famicom den som hade sådana kontakter för ljud och bild, sådana gul och röd sådana kontakter tror jag och, men det, när jag kollar här Master System kom i, till USA då i alla fall men eh, Famicom Disk System kom 86C här och i samband med det här så släppte Sharp också Twin Famicom det är alltså ett, en Famicom och Disk System fast en och samma maskin det är en sån jag har för övrigt okay. Twin Famicom som jag kör mina Disk System spel på vilket också så här, aha. Då är jag med. För när jag kollar här. Eh, Legend of Zelda kom 86. Eh, Metroid kom 86. Eh, Akumal Drakula kom 86. Castlevania, alltså. Fast eh, japansk release nu. Och mm. eh, Kid Icarus kom 86. Och så kommer jag tänka på just det, för alla de spelen släpptes på disksystem först. Ja. Okej, okay. men ja Alltså Ursäkta min okunskap Men eh, disksystem Vad är det exakt? Eh. Jag vet att jag har sett så mycket Videos hit och dit men Är det någon form av diskett Istället ja. för ja. cartridge Vad heter det på svenska? Kassett kan man väl säga <laughs> Tack <laughs> Och det kommer aldrig någon sån amerikansk version alls Nej Nej vilket är synd, för det var väl billigare kanske att släppa spel på diskett. Sen hade de ju som små kiosker där du kunde ta med en diskett och så tänkte du, nej men det här spelet har jag redan spelat färdigt och då kunde man stoppa in disketten och så kunde man radera den tror jag och så kunde man köpa ett nytt spel och ha på samma diskett. Mm, okay. Och det går liksom till typ, en liten automat kanske då. Och så, okej, okay, nu har jag spelat färdigt Jag vill ha det här spelet istället För jag har nämligen ett exemplar Av Getsefuma, den heter det Grejen är att på disketten Så är det ett helt annat spel Så jag misstänker att den disketten För att etiketten är original allting Men innehållet på disketten är någonting annat Så jag tror att den har åkt i en sån kiosk Ja, okej okay. Med någonting sure. Jag kommer inte ihåg vad det är för spel på den För att jag var mest besviken över att det inte var det spelet jag hade köpt i, på disketten. Men Det är skitsamma. Eh, mm. Men eh, Castlevania-spelet där, och ja och, och Metroid för den delen, har ju sparfunktion. För att det var ju det som var grejen med också med att ha spel på diskett. Du kunde ju spara eh, din progression i spelen. Hade du kommit till. Säg bana tre, säger vi Castlevania du kunde du spara och fortsätta där När du spelade nästa gång Mm -hmm. Istället för att spela om hela jävla spelet från början Kid och Metroid Har också sparfunktion på disksystem Men när de släpptes på kassett Något år senare så fick de ju en lösenordsfunktion Ja just det Enda mm. av de tidiga spelen Var ju Zelda som fick ett internt Batteri i kassetten istället för att kunna spara Mm så det var så, aha, okej. Okay. Så det kanske då varför alla de här jävla dundertitlarna släpptes samma år. Mm. Eh, men det som, men jag vet inte, de, de där spelen har vi pratat om förut. Eh, det, det som är kul då med att de släpptes lite kul hårdvara även där 86 är att eh, Alex Kidd. Eh, mm. tror väl att eh, Alex Kidd in Miracle World är det första spelet i Alex, Alex Kidd-serien. Det, så jag går väl lite segas ärenden igen nu då. Det spelet kom tydligen <laughs> 1986. Ja ju sett ett annat spel som kom på disksystemet för fan Super Mario Bros 2. Alltså Lost Levels kom också på diskett det året, 86. Men... Och dök också småningom upp på um, den här uh, All Stars, eller vad mm. fan heter den? Ja precis. Det var ju ett tag senare, men det, det ser mycket väl. Ja, verkligen. Som min farsa faktiskt klarade av. Kommer ihåg att han satt och nuttade det där som en jävla galning. Också nuttade det där som en jävla galning. och har blivit så jävla förbannad. Jag tror det är på en av de senare banorna uppe bland molnen. Och så ska man hoppa över en fiende. Då har de placerat ett sånt där hemligt block. Precis ja, där de tänker, här kommer de vilja hoppa när de ska hoppa över fienden. Som vi gjorde du och jag på den där banan vi gjorde i Mario Maker som måste vara topp fem bästa banorna som gjort i Mario Maker Den är svår på ett Super Mario sätt och inte på ett sånt Kaizo Mario sätt Ja, exakt ja ah, Nej, den var, den var jävligt sadistisk. Varför har man inte mer sådana banor i Mario Maker? De är riktigt knasiga banorna. Men Alex Kidd Miracle World, alltså, det här var ju Segas försök till en maskott, eller man ska säga, som skulle konkurrera med Mario. Mm. Man tänker väl att det skulle kunna vara ett Wonderboy, men Wonderboy släpptes ju inte bara på Sega. Det var ju... Fan, jag har ju spelat Wonderboy på... Undrar fan om min inte första Wonderboy kom på Commodore 64 Och sen vet jag att jag spelat Wonderboy in Monster World Och har spelat på Amiga Så det, det släpptes lite överallt Men eh, Alex Kidd så vet jag vet är väl pure Sega kom, mm. kom Alex Kidd spel även på arkad Men eh, det var väl deras liksom Mario-dödare och det här är ju ett sånt spel som man tänker just det, det här var ju Segas liksom motsvarighet till Mario. Jag spelade inte så mycket Alex Kidd när jag var liten. Nej. Bara sett bilder på att ah, du kan, med, med pengarna du samlar så kan du köpa någon typ av helikopter liknande grej. Du kan få motorcykel alltså lite sådana där grejer som man kunde få vara rätt coolt. Eh, mm. Enda som egentligen sabbar spelets Tempo är ju bossarna är Stensax och påse matcher Stensax på, Ja Japp Intressant Och då ska du vinna typ bästa av tre i stensax och påse mm. Ganska Värdlöst faktiskt <laughs> Ja men, men sen hade jag väl polare som hade Spelat Alex Kidd och man pratar Väldigt varmt om det, många verkar ha Ganska liksom bra minnen av det Mm. Eh, sen när jag köpte Min Sega Master System eh, Min Master System 2 Den kom ju i två modeller då Det var också sån här fin grej Som Sega hade på sina konsoler, De hade inbyggda spel Så om du inte hade en kassett i Så fanns det något annat spel I själva konsolen Och i Sega Master System 2 Då är då är det Alex Kidd Det går att köpa på kassett också naturligtvis. Ja, okay. eh, men då var jag rätt hypad När jag skulle spela det på riktigt för första gången. Jag, mm. hade, jag hade spelat andra spel i serien. Men inte det första. och okay. Det, okay, det här är liksom den stora utmanaren till Mario. Innan Sonic ens eh, fanns. Eh, en som en idé. Mm. <skratt> okay. och jä jävlar var det här spelet. Inte är så bra som man vill att det ska vara. <laughs> ja för fan. Finns det något än när man känner så? Kontrollerna känns som att det är. Inte helt, men nästan isbana. Ja, okej. Okay. <laughs> och, och sen är det ja. ju blockuniversum som i Super Mario, men istället, istället för att hoppa på de här blocken som går sönder så boxar du sönder dem en skitstor knytnäve. Ja. Och då finns det sådana här hemliga block som det kan bara dyka upp ett spöke ur och så dödar det en. Ja, okay. Och det är one hit kill. Mm. Det uh, Komplicerat jag, låter det. <laughs> ja, och grejen är ju att det, hade, det skulle kunna vara ett bra spel om kontrollen inte var så jäkla slippery. Mm. Ja, men ibland så är det verkligen bara sådana där smågrejer som avgör fall som du sa, man önskar att det var bättre än vad det är. Mm. Uh, det krävs ju inte mycket ibland för att det faktiskt hade varit mycket bättre, tyvärr. Nej, sen finns det ju en remake tro, Jag tror det är en remake Som kom bara för något år sedan Det finns på eh, Playstation Plus gör det Som det, alltså Sonys variant Av eh, Game Pass Mm, okej okay. Som de tydligen De ska nog ha fixat till allt det där Så att det är kanske lite mer Spelbart, dels kan du köra det med Ny uppdaterad grafik men du kan också växla till den gamla grafiken, ungefär som i Halo fattade jag det som. Eller om du väljer in inom en meny kanske. Mm, okej. Okay. Så, så eh, ja, Alex Kidd skulle kunna vara bra. Eh, och det, på den tiden så kanske man bara accepterade, man var kanske inte lika kräsen med att spelen skulle vara eh, inte vet jag, spelbara. Men Alex Kidd i In Miracle World till eh, Master System är förvånansvärt dåligt faktiskt och det gör lite ont att se för ett spel som jag vill ska vara bra eftersom det är att vara Segas motsvarighet till Mario men finns väl en anledning till att han inte var det sen när Sonic kom? Ja, just kom och många säger ja Alex Kidde spelar jättemycket, åh var roligt det var nej. nej, nej tyvärr går att spela men kan inte ens mäta sig i närheten med Mario Däremot nej. så till skillnad från... Då, kan man säga så här, det är väl ingenting man behöver skämmas över? Nej, nej, nej. nej. Alltså, det, det, har, det har sin charm, ska väl mm. tilläggas. Men gameplayet är jävligt ojämnt. Däremot så fick det ju uppföljare, eller man ska säga kanske mer inte uppföljare som Super Mario fick, där man... Det, det känns lite mer som med Wonderboy där, att det kom... Spel med Alex Kidd I huvudrollen Som kanske är en annan typ Av plattformsspel Det bästa ja. av de spelen som kom till Master System är ju Alex Kidd i Chernobyl world, det är roligt In Chernobyl Nej, Shinobi World. Alltså Shinobi som i uh, Ninja. Ja, jag förstod Se Sega-spel Shinobi, det är ganska coolt. Speciellt mm. de till uh, Mega Drive. Det Alex Kidd-spelet ska man väl spela i så fall. Det är jävligt roligt. Mm. Men inte det första. Det är inte så roligt. Det kommer väl en, vad ska man säga, riktig uppföljare, Alex Kidd in the Enchanted Castle tror jag det heter, till uh, Mega Drive. Jag tror fan jag har. Ja, jävlar, Jag har det, jag köpte det för inte så länge sedan Det, det är typ samma typ av spel Och det är också samma Isbana-kontroller det, det, det är egentligen sämre Men det är kul av att, att det är en klassiker mm. Så det var nog bra att Sega La energin på Sonic Istället Så han har Alex ja, Kidd är... Är Ja, det är möjligt <laughs> Det finns inget appeal i den karaktären överhuvudtaget nej, okay. men, men ändå kan jag inte låta bli att ha lite kärlek för det spelet Och apropå nej, men, alltså, Ibland känner man ju verkligen så att man kanske inser att vissa spel kanske inte har varit så där jävla bra Men man mm. har växt upp med dem och man har en särskild kärlek för dem Och då är det väl samma vad alla andra tycker Precis Master System släpptes tydligen inte i Japan Förrän året du är född Aha. Så det kanske inte är En ä, västerländsk version Av Mark 3 då jag, jag är inte så duktig på de här tidiga segrena. Däremot så släppte Commodore en ä, Lite mer budgetvariant Som av ä, sin Amiga 1000 Året du är född Och det är Amiga 500 Aha, okej, okay, okej. Okay. The lower cost står det. Alltså datorn är i tangentbordet, varianten. Mm. Det tycker jag är ganska coolt, faktiskt. Du kan, kan du känna dig stolt över att vara lika gammal som Amiga 500. Det ska jag absolut vara. Jag måste försöka flika in lite Amiga-kärlek när jag kan i den här podden. Ja, Trots att absolut. jag egentligen är för liten eller för ung för att ha en större relation till Amiga. Mm. Du, vet mm. du vad jag eh, börjar eh, känna nu? Att det, att det får att nog bli, Ja, framförallt att det får nog bli två avsnitt eh, med det här ämnet. För mm. jag har några filmer som jag vill nämna. Men att jag känner att tiden riktar inte, inte riktigt till idag. Nej, för jag känner jag vill, detsamma. Jag vill nämligen ta upp en sak till innan vi slutar. Mm. Eh, och du vet väl att eh, eh, du kan din psykologi. Ja, uh, Att hjärnan ibland kan skapa ett falskt minne, är det så det kallas? Ja, en att efterkonstruktion man, typ. En efterkonstruktion. Och när jag läser det här, och jag vet jag har varit inne på det här före till podden så ursäkta mig. Men <laughs> uh, jag valde igår att titta på ett klipp med Watch WatchMojo- och det kan man tycka vad man vill då. Man kan tycka att de snor klipp från andra Att de, de inte har riktigt rätt Alla gånger när det kommer till gaming-videos Men den diskussionen skiter vi i, idag Utan ja. ja visst Det har varit det så och säga, så vidare. Du, du, du säger åt mig att hålla käften om watch mode. jo det är, det är bra att du gör det Så fortsätt nu Ja. <laughs> För det är exakt så jag tycker det du sa Och då är ja. det roligt Men, Bra, bra det, jobbat det har förekommit absolut och så vidare. Men jag tittade på Top 10 Hardest SNES-levels. Mm. Inte nödvändigtvis de svåraste spelen men de svåraste banorna. Mm. Och där var på första plats Death Star Trench Run från Super Return of the Jedi. Ja, de spelen är ju helt jävla omöjliga. Ja, och jag är, vet att jag med lösenordsystem har klarat det andra. Älskade också det tredje spelet i den serien. Och mitt minne säger till mig men är den banan så jävla svår? Jag vet att jag har klarat den utan mm. fusk. Men då ska det bara säga så här är de... Antagligen de enda spelen Någonsin Bara för att jag var Star Wars Och att jag var en sån jävla fanboy När jag var i den åldern Jag gav mig bara inte på dem Utan jag öste bara på antagligen Men jag blev När jag såg vilken de hade valt som nummer ett Så blev jag bara vad? Men den har ju jag klarat En grej som jag anmärkte på Som jag tyckte var så jävla vacker. Vet du vad det var? Nej. Att du säger, den har jag klarat utan fusk. Ja. Nej, men det, alltså det är, det är jag... ju verkligen en relikgrej att säga att man har klarat någonting utan fusk. Mm. Det finns ju inte idag. Nej, exakt. Men samtidigt så har jag sett jättemycket klipp från det här Super Nintendo-spelet som heter Hagane. Eller mm. Hagane. Och det har jag ju sett hur toksvårt det ser ut. Alltså det bara måste finnas en svårare bana i det spelet. Än den där jävla Death Star Trenchen. Alltså jag, jag tycker att det är ett helt obegripligt val. Mm. Så. Det är ju Mojo. Jag har <laughs> ja. väl inte ens spelat spelet som man kunnat Nej, kolla det? Nej, antagligen inte. Och nu ska det ändå säga att det som jag använder Watch Mojo till främst. Det är väl att se inte så mycket gaming-videos utan andra typer mm. där det liksom är eh, om film eller musik. Um, det kan väl finnas jag... en poäng med eh, om, man in, om man vill ha tips eller inspiration. Mm, exakt. Men, men som sagt, va, um, de här spelen har jag om nu min hjärna inte har skapat det här falska minnet för mig då. Jag är helt superhundra på att jag faktiskt har klarat av de här upp till därför vis. så ja han också ska vi du är väl en bättre en gamer barn? som vuxen än när du var barn inte på den typen av spel för jag tror att eh, jag kanske hade det här tålamodet att spela spela spela spela spela spela mm. tror jag var starkare hos mig på den tiden Framför än vad är idag framförallt att spela om ja exakt men då hade man fått det där jävla Super Empire Strikes Back då skulle man ge sig fan på att bara klara det. Liksom. Ja, för man hade inga andra spel att spela ungefär. Nej, ungefär så. Nu sitter jag här med Game Pass och kan ladda hem precis det jag vill. Och upptäcker att jag laddar hem så många spel att hårddisken är full. Men jag har inte spelat en procent av dem. Ja, men det blir ju lätt så. Man tänker, åh men det här verkar intressant. Jag laddar hem det så länge. Ja, ungefär så. Det var bara det jag ville ha sagt innan mm. vi rundade av det här på riktigt då. Det var ju faktiskt jävligt roligt och, mm. eh, och nu kan jag säga så här Innan vi knyter ihop säcken så vill jag bara säga Att innan jag och Emil Säger hej då till varandra idag Så kommer jag visa den här scenen Från dödvis vapen 4 Med Froggy Den ja. ska vi bara se, så får du, jag vill se din reaktion Utanför <laughs> det, för det är inte så kul Att ta i podden va Nej, det tror jag inte Nej, vi, vi kan, jag, jag kan rapportera nästa gång Vi spelar in vad vad jag tyckte. Och kanske lite om min reaktion. Så är det. Men vad fastän, Men, vi säger väl så. Det Tack så mycket för att vi har lyssnat. Jag hade försökt att kanske logga in på Discord någon kväll. När jag sitter och kör lite Xbox. Men jag slänger ut en liten blänkare om det i vår Facebookgrupp i så fall. Att jag kommer att vara tillgänglig. Ja, precis. Och... Sen får vi väl lägga ut en länk till Discord så fler kan gå med. Jag vet inte, för länken kan ju vara en inbjudan och går det inte att få gå in bara på länken att den i sig är en inbjudan så kan man ju bara skicka ett meddelande på Facebook så får ni en länk av någon av oss. Mm. Så är det. Och jag ska väl försöka gå in lite oftare på Discord. Jag är väl inne, vad ska jag säga, när jag kan. Så. Då och då är jag inne. Mm. Så är det. Men ja, tack så mycket. Nästa vecka blir det mer 87/86 och också ett quiz då. Ja, och jag passar yes. på att tacka alla tre gånger. Säg så här.